8. A halál legyőzése nem az ördög legyőzését jelenti, csak helyes irányt kell adni az illető karmájának azért, hogy legyőzze az ismételt halált és újjászületést. Svámi Véda Bárati, a meditáció és meghalás művészete, mezősi Anna fordítása. Virágoznak az almafák, amikor az alig három napja született, inyik hólópezt, nemes urak és hölgyek, valamint a környék parasztjai ünneplő, hosszú menetben énekelve kísérik a Sebastián de Sorbászuk egy templomba. 1491 tavaszának végén minden tele van fehér rózsaszín almaszírmokkal, és abban az évben a lojolai birtok almafái különösen gazdag termést ígérnek. Az első fa, amire a kis inyikó felmászik, épp egy öreg almafa. Anyja dajkaságba adja, parasz gyerekekkel együtt nő fel. Katonást játszanak épp, az almafa a vár, amit három másik társával véd a flamandok ellen. Eszébe jut ez a játék, amikor jóval később, 1521-ben sebesülten fekszik a Pamplonai Várkastély hidegkövén. Félájult már a fájdalomtól, és akkor épp ez a kép kúszik be elé, az öreg almafa. És eszébe jut az öreg tölgy is, amelynek az odvát kibélelte szalmával és puha fűvel. Az almafa és a tölgy együtt különösen erőteljes gyógyító páros. Ha nincs ez az emlék, mely végig simítja szétszaggatott lábát és összeroncsolt térdét ebben a perzselő fájdalomban, na meg a lelkét, amely ott lüktet, hogy soha többé nem lehet katona, fel sem gyógyult talán. Ennek a fájdalmát mossa ki újra és újra a Kárdoner folyó is. Ezen a helyen, Mánrésza városkájától északra, a folyó habosan zóg a köveken, a medre sekély. A harminc három éves Inyikó leveszi a hántsarúit és belegázol a vízbe. A folyó közepén megáll, szürke napszitta lenruhája alját viszi a víz, a ruha megnehezedik. Ényikó felpillantta Monszerrát Szenthegyére. Eszébe jut a sziklák közt megbújó hegyi kolostor és huán atya. Talán egyszer ő is úgy tud majd figyelni, és olyan csöndes álhatatossággal harcolni Jézus seregében. Megtapogatja a mellét, ott van a csúha alatt a gyakorlatos könyv, Cisznérosz atya könyve spanyol fordításban. Tovább biceg, ki a folyóból. Minden lépése fáj. De mi ez ahhoz képest, amikor újra eltörték a lábát a doktorok lojolában? Csak azt tudja, milyen a pokol, aki már háromszor átélte a fájdalom tüzét. Amikor az ágyugójó repesze szétszaggatta a lábát, a flamand felcserek úgy, ahogy rendbe tették. Mennyit szitta a flamandokat ott Pamplonában, pedig csak a dolgukat tették. Meg is ölhették volna. Olyan pokolian fájt. Nem csoda, hogy úgy nézett rájuk, mint a kínzóira hiszen az ő ágyú tette nyomorékká. Aztán át a hegyeken, az a hosszú, hetekig tartó keserves út a szekér minden zökkenésére, mintha kardot döftek volna a combjába. és otthon, apja kastélyában a doktorok kiderítették, hogy rosszul fort össze a csont. Átkozott flamand felcserek. Mennyit szitta őket? Hogy lesz így újra katona? Egy senki lesz, egy nyomorék, akin még az almasedő parasztok is sajnálkoznak majd. Így hát felvágatta a combját és eltörette a csontját. Akkor állult el először és utoljára életében. Az a sok bűn, amit arévalóban a fejére halmozott, azok miatt kell most vezekelnie. Az a sok-sok hiúság, meg az úri kisasszonyok és a parasztlányok meleg combja, na meg a jóborok. Aztán a párbajok után a véres kardél. Hát ezt épp így tűznek kell kiégetnie. Ezért egyezett bele a harmadik műtétbe is. Noha a második után majdnem belehalt a seblázba. Aztán felbicegett a Szenthegyre, a Montserratra, felvonszolta magát valahogy. Már nem azért fohászkodott, hogy tökéletes legyen az gyötört lába, hanem hogy Krisztus katonája lehessen. Az a sok-sok hónapnyi unalom miatt a kastélyban feküdt lojolában, átformálta őt. És annak legalább volt értelme. Ott bukkant rá az imátságos könyvekre és Jézus életére. No igen, Jézus egyetlen éjszaka alatt átalakította. Egy egész éjszakán át zokogott, és akkor született meg benne az ötlet a Szentlélek hívására. Jézus hadseregét fogja vezetni. Ezért vágott neki a Monszerátnak is. Aztán szában ragadt. Már Idestova nyolc hónapja van itt. Azt hitte, hogy ekkorra már rég hajóra száll Barcelonában, talán már a pápa írásos engedélye is a kezében lesz, hogy elutazhasson a Szentföldre, ahová a hívása szól. De milyen messze van még a Szentföld. Aztán beteg lett, vért köpött, és a manreszai asszonyok ápolni kezdték. Megitatták, borogatták, és enni is hoztak neki. És itt legalább a Montserrat felől fúj a gyógyító szél. Juanita épp úgy suttogott, mint a szél, ő volt az egyik nő azok közül, akik ápolták őt, és igazat kellett adnia neki. Barcelona nehéz bűne csak felemészteni, és talán sose jutna át a tengeren Jeruzsálembe. Előbb meg kell erősödnie, igaza volt, hát maradt. Milyen hűsítő a kárdoner, és milyen ereje van, legalább már meg tud benne állni. Inigo nagyot sóhajt, majd felmászik a meredek folyóparton. Kicsavarja a vizet a szürke csuhából. Körbenéz, majd leveszi a lenruhát, gondosan összehajtja, és beteszi az egyik vadrózsa bokor alá. Ahogy utat tör, a vadrózsa tüskéj és a kökény tövisei megszaggatják a bőrét. Vérserken az oldalán, zombján, melkasán. A testfájdalma azonban a lelkét fényesíti. Inigo még örül is neki. Eléri a barlangot, lekoporodik a porba, majd imára emeli a kezét. Egy ideig nem veszi észre a lányt, aki hátrébbül a barlang egyik sötét szegletében. Mária felhúzott térdét átölelve ül, és ilyetten nézi a majdnem mesztelem férfit. Amikor rájön, hogy valami remete féle lehet, aki imádkozni jött ide, halkan sóhajt, és áldás mond magában szűz Máriának és minden szenteknek. Az arándok, aki Krisztusért félkegyelmű lett. Akkoriban így hívják Enyi Hót. Egy öreg bük mondja el neki, hogy sok év múlva Rómában, ahol iskolát alapít majd a tanítványaival és rendtestvéreivel, Lojolai Ignácnak fogják hívni. De ez még nincs így, majd megszületik Krisztus kegyelmével. Most azonban itt van ez a lány, mit kezdjen ezzel a lányjal, Máriával? Úgy ragad rá, mint egy kullancs. Amióta rábukkant a barlangban, mindenhová követi. Az asszonyok, akik ápolták, még ők is ferde néznek rá azóta. Megkérte őket, mosdassák meg, és adjanak neki valami tiszta ruhát. Az ő kérése csak ennyi volt. Akkor kezdtek morgolódni. Igaz, szép teremtés ez a máriá. Pár évvel ezelőtt, amikor még jó volt a lába, az átkozott pamplonai csata előtt bőszen udvarolt volna neki. De most, hogy letette a fogadalmat a hegyen, ez a Mária a sátán kísértése? De mégsem dopatja ki. Hová? Honnan? Neki sincs semmije. Hiába mondja neki, hogy ne tegye. Mindenhová követi. Azt mondja, tanulni akar, Jézus életéről hallani. De ő nem tanító, vagy legalábbis még nem az. Ez a lány olyan édes, mint a méz, a nagy barna szemével. A legádázabb kísértés, a legfájóbb tűz, amivel valaha találkozott. Mária nem érti, de nem is akarja érteni, csak egyet tud biztosan. Sosem érezte magát ilyen biztonságban, azóta legalábbis, hogy elvitte anyját és apját a pest is. Több mint két éve vándorol, koldul. Egy darab kenyérért, egy tál híglevesért egész nap töri a kévét, vagy térdelve naphosszat mossa, sújkolja más sárga foltos alsó szoknyáit. Csak biztonságban nem érezte magát soha. De amióta itt ez a hallgatak férfi olyan könnyűnek érzi magát, repülne fel, mint a pejva a cséplésnél. Újra imádkozik is, még erre is visszaszokott. Pedig évekig gyűlölte, de ő újra megtanította rá. Segített neki eltemetni a szüleit is, akiket soha nem temethetett el. Földhalmot emeltek együtt a bozótosnál, a kárdoner partjától távolabb, hogy ne vihesse el a folyó, amikor a Montserratból meg a távoli hegyekből megindult tavasszal az áradás. Követ is találtak rá, egy szép, sima követ. A folyótól együtt körgették fel erre a kicsi dombra. A domb épp virágzott, hullámzott a kökény fehér bodra. Bár temettek, mégis olyan volt a domb és az egész folyóvölgy, mint egy hatalmas menyegzői ruha. Mária meg is torpant egy pillanatra. Nem csak a gyászt felette. Ott kezdődött. Olyan melegséggel nézett rá ez a zarándok, ez a sánta ember. Nem mondott neki semmit, épp oly hallgatag, mint bármely más baszk ember, akit ismer. Hallgatag és szívós, lesetagadhatná, tagadhatná, hogy hová való. Már nem apa és anya miatt sír. Az élet épp olyan, mint a kárdonervize. Képtelen megfogni, a kezében megtartani. Persze Inigo azt hiszi, a szülei miatt zokog. Hát oda vezeti az öreg bükhöz. Oda és leülteti. Ő is leül az ezüstfa túloldalán. A szívek fája, mondja. Majd a bük megvigasztalja. És csak csöndben ülnek ott. Ő Krisztusé, Krisztusé! Az egyetlen ember, aki mellett jó a világ. A tavaszi nap aranyló zöld vonja be őket. Madarak zsongnak a virágzó kökénybokrokon és a rózsaszín szírmú sárga közepű vadrózsán a rigófügy trillái, mint hosszú öltések varják tovább a mennyasszonyi ruhát. De a menyasszony nem én vagyok. Mária szemében súlyos könycseppek gyűlnek. Letörli a készfejével, szipog. Inigo hallgat. A bükfa, milyen egyenes a törzse. Neki dönti a hátát. Annyira vigasztaló, és ahogy becsukja a szemét, úgy is látja Inyigót. Kicsit más így az arca, teltebb, de a szeme ugyanaz. A ruhája viszont nem evilági. Nincs rá jobb szó, ilyen ruhát senki sem hord. Inyigó rámosolyog, odalép és átöleli. Tudod, a bolygók eltávolodnak egymástól, ahogy járják az égi útjukat. Aztán egyszer csak újra együtt vannak. Kapuk nyílnak a földön, és kapuk az égben. Inigo megfogja a kezét. Mária ebben a percben már tudja, mély bizonyossággal, hogy csak várni kell. Hogy mennyit, az nem érdekes. Inigo López mindenféle batyú nélkül vág neki a Montserrat oldalának. Tíz hónapot töltött Manreszában. A kárdoner folyó partjához érve letérdel és megmossa az arcát. A benső hívás most olyan erős, mint a víz sodra. Elmegy végre Barcelonába, és hajóra száll, és ha Isten is úgy akarja, hamarosan a pápa levelével vághat neki a Szentföldre vezető útnak. Felkaptat az ösvényen, és egy öreg bükknek támasztja a kezét. Szegény Mária, szegény, de hát az Úr akarta így. Megsimogatja az öreg bükköt, Végig siklik a tekintete az ezüstös törzsön, fel az aranyzöld koronáig, aztán hátat fordít a folyónak, és nem látja többet. Mária a folyópartján ül, egy virágzó vadrózsabokor tövébe rejtve. A folyó sír helyette, és sír majd minden tavasszal, amikor a rózsaszirmokat messzire sodorja a víz. Még akkor is, amikor Mária csontjai már elporlattak a súlyos kövek alatt. – Hogy, hogy meghalt, Miró? Hol van? – Nem lélegzik, és hófehér. – Az nem lehet. Hol van? Lehet, hogy csak elájult. Vagy megmarta a skorpió. – Mutasd már, Miró, hol van? – Arianna, Arianna! Szevda finoman pofozgatja az arcát. – De jó, hogy jöttök. A melkasát is masszíroztam. Nem lélegzik, és nincs pulzusa. – Jól van, Szevda, ne bőgj! – Miró, Noé, emeljétek fel! – Hová visszük? – fel, Marduk Almamak magházzik kuratujára. Gyorsan. Miért? Gyorsan, vigyük fel, gyorsan, gyere, Miró. Ez az, oda. A Tamariszkusz tövébe fektessétek. Úgy. Az egyik kezét igazítsátok úgy, Noé, hogy hozzáérhessen a Tamariszkusz törzséhez. Gyerünk, Arianna, gyerünk. Éjá, szólj a fiadnak. Mamo, ejjá, ejjá, élj. Mamo, ejjá, ejjá. Gyerünk, Arianna, kérlek! Éjjel, kérlek, marduk! Mamo, ejjel, ejjel, ejj! Kellene egy helikopter a Bagdadi kórházba, de Fejszál azt mondta, hogy itt nem tud ilyet szerezni. Négy óra legalább, míg odaérünk a dzsippel. Maradjatok csöndben, halljátok! Figyeljetek! Dobog a föld, a mélyből, halljátok! Figyel a sivatag! Az ikkuratú rókái, kígyói, galambjai, bogarai, egerei Perceg a homok, pattan, sóhajta szikla, és ha az ember figyel, túl a hallás küszöbén, ahol egy új hallás nyílik, dum, dum, dum. Semmit sem hallok, sírja Szevdá, semmit. Hallgass Szevdá, imádkozz, figyeljetek. Ahogy a felhők meghasadnak, a nap végig simítja a sivatagot, hogy a maradék földi vizeket is felemelje, felhőbe gyűjtse. Szélfut végig, meleg szél. Miro, add ide a telefont! nyújtja a kezét Flóra. Le akarod fotózni? Hülye, látni akarom, hogy lélegzik-e? Flóra közel tartja a telefon üveglapját Arianna orrához, majd gyors mozdulattal megfordítja. Ó, de jó, lélegzik! Igen, és búzusa is van, ismét! fűzi hozzá Noé. A többiek is lerogynak a tamariskus mellé. Miro az égnek emeli a kezét. Várjunk! Talán felébred. Nem fog felébredni. De Karl, miket beszélsz? Nem fog, tudom. Megmarta valami? Láttad? Nem hiszem. De már Erbilben és Szamarában is rosszul volt. Nem láttátok? De honnan veszed, hogy nem fog? A szívverése is visszatért. Én azt mondom, amit mondok. Karl előhúz egy gyufaszálat és forgatja az ujjai között. Meggyújtja. Lubog a lángocska. De aztán az enyhe szél megremegteti, és félúton ellobban. A félig elszenesedett gyufaszállat nézik: Vigyük Bagdadba, vigyük el a kórházba! Kárl elhajítja a gyufát, és feláll. Ott többet tehetnek, talán. Amikor megemelik Arianna maga tehetetlen testét, hogy levigyék a dzsiphez, csak Flóra fordul hátra. Szívéretet kézzel meghajol, a Tamariszkusz bokor alig észrevehetően integet. Mária egy ideig nem érti, hogy ez a gyönyörű fekete hajú nő, akihez olyan jó hozzábújni, aki édes tejével táplálja, aki ringatja, miért szólítja újra és újra Ariannának? Időre van szüksége, hogy kisóhajtsa zavaró emlékeit régi anyjáról, akit messze küldött a pest is. És időre van szüksége, hogy teljes lényével belesimulhasson ennek az új anyának a meleg lényébe, és hogy megszeresse az új nevét is. Minden új lélegzetével magába szívja Barcelona ezredvégi levegőjét, és minden kilégzésével elengedi a 15. századi korábbi folytogató emlékeit. Arianna gyermekkori emlékei így lesznek telefénnyel, telítődnek a tengeri illatával, a bőrén száradó só érzésével és a tengerhez közeli Parc de la Ciutadella tavainak mély színével, melyeket kékre fest az ég. Anya kezét szorosan fogva bámulja a szökőkút fehér párája mögül előbukkanó óriási kőgriffeket. A griffek erős, kitátott csőrükkel a levegőbe rikkantanak, vastag oroszlán lábukkal pedig a tószegélyét markolják, mintha fel akarnák rántani a magasba, nagy, erős, tollas szárnyaikra kapva talán az egész várost. De anya ott van és átöleli Ariannát. És mintha csak pontosan tudná, mi jár a kislány fejében, megnyugtatja, hogy Barcelonát nem olyan egyszerű ám a levegőbe emelni, de neki ezt még így is, hogy az anyja mondja, nehéz elhinnie. Aztán anyja a Griffek mögötti hatalmas hármas kőkapura mutat. Látod kicsi azt az aranyszekeret ott a kapu tetején? Ő Auróra. Látod, hogy négy hatalmas aranyló húzza a quadrigát. Látod, milyen erős auróra? Ő maga a nap, és a nap nem engedi, hogy ez a négy griff magasba emelje Barcelonát. Az anyja felkapja és megölelgeti, majd nevetve megbörgeti, és akkor Arianna végre készséggel elhiszi, hogy biztonságban van, és véglegesen megérkezik ebbe az új életébe. A régi pedig olyanná válik, mint egy álom, amit egy ideig rendszeresen álmodott, de most végül elhagyta a sok gyötrő és zavaros kép. A következő születésnapjára az édesanyjától egy gyönyörű aranyfülbevalót kap. Az én kis aurórámnak suttogja. Sok év eltelik így, sokszor ballagnak le anyával a Parc de la és magas törzsű pálmáihoz, virágokkal ékes óriás leanderjeihez, mire újra eszébe jutnak a régi álmok. Iskolás már, az osztályal Monserrát régi kolostorába látogatnak, fel a sziklák közé, ahol a hegyek és völgyek összeölelkeznek az éggel. De Ariannát mégsem a Monserrát nyűgözi le, hanem az a hely, ahol ebédelnek, amikor megállnak a busszal szában, a Cardoner folyó folyópartján. Fehéren habosan virágzik a kökény, és gyönyörű, ötszínmú virágokat hoznak a vadrózsabokrok. Mindegyik rózsaszínszírom olyan, mint egy-egy szív, a virágok közepe aranysárga nap. A kárdoner habosan zúg a pont Nudoman része alatt. Arianna megszédül, elsápad, feje a földre koppan. Arra eszmél, hogy arcába hideg vizet öntenek, és a tanárnő ijedten hajol fölé. Az egyik aranyfülbe valója ott marad valahol a kárdoner partján. Egy jó évig is tart, míg anyja elfelejti az esetet, és az alatt az év alatt orvostól orvosi kurcolja, hát ha kiderül, mi lehet -e ott a kárdoner partján, de nem találnak semmit. A sok orvoshoz járkálást Arianna egyre nagyobb érdeklődéssel szemléli, mintha mindez nem is vele történne. Azt játsza, hogy ő is az orvosok egyike, aki most a kis Ariannát vizsgálja. Az orvos, aki ott ül vele szemben, belemegy a játékba, és úgy kezd beszélni hozzá, mintha egy kollégájához beszélne. Kolléganő, te nem mosol kezet? Így, látod? Jó alaposan, könnyékig. Dehogy nem, kolléga úr, de miért kell ilyen furán kezet mosni? Tudott kolléganő, Louis Pasteur kollégánk annak idején rájött, hogy a betegségeket apró pálcikák és gömböcskék okozzák. Ezeket mossuk le, ügyesen csinálod. És Arianna nagy gonddal a kezét, majd szótlanul kíváncsi a -e nézi végig, ahogy vért vesznek tőle. Ha nincs ez az orvos, aki így belemegy Arianna játékába, meg sem hallja a középiskolai biológia tanárát, aki épp az immunrendszerről mesél nekik. Arról beszél, hogyan képes a szervezet megbirkózni annyiféle betulakodóval. Lenyűgözi, hogy sok száz millió különböző érzékelővel rendelkező B-limfocita szaladgál felle a szervezetében, és összerezzen, amikor a tanárnő Edward Jenner angol sebészről mesél, aki a 18. század végén rájött, hogy azok a tehenészlányok, akiket a tehén himlő megfertőzött, nem kapják el a fekete himlőt. A tanárnő meglepve tapasztalja, hogy Arianna mennyire figyel, ez új lendületet ad neki, és elmeséli azt is, hogy az új módszert, az oltást a tehén latin neve után nevezte el Jenner vaccinationnek, És már is pasztörnél tart, aki Párizsban megalapítja a híres intézetét, hogy az immunizálást kutathassa. Ő fedezi fel, magyarázza az ámulva figyelő Ariannának a tanárnő, és körülöttük megszűnik az osztály, hogy vannak olyan apró szervezetecskék is, amelyeket elpusztít az oxigén, a levegő. Képzeld el, Arianna, pasztőrnek öt gyereke születik, de abból csak ketten élik meg a felnőtt kort. Képzeld csak el, Hatalmas lendülettel dolgozik, hogy a gyerekek életben maradhassanak. Korábbi tanárával émil Ruksal, aki az ékol normás szüpériőrön tanította, és aki akkorra már a barátja is, kidolgozza a szeroterápiát. Rájönnek Arianna, hogy a vérszérumból vett tisztított minta, ami már nem tartalmazza a sejteket és semmi fertőzőt, Képes megtanítani egy emberi szervezetet arra, hogyan ismerje fel időben a baktériumokat és vírusokat. Sőt, kiderül, hogy egyes mérgezéseket is semlegesíteni lehet vele. Arianna úgy jár kell ettől fogva Barcelonában, mint a holdkóros. Újra és újra ott találja magát a Quadriga de Aurora előtt. Nézi a szökökutat, a kék-zöld vizet, az aranyisten nőt, aki fákját tart a jobb kezében. Elena a barátnője kitartóan nyaggatja, hogy jöjjön ide vagy oda, házi bulikba, mozibarángatná. De Arianna egyre szótlanabb. Elena épp egy kirándulásra akarja elcsábítani. Majdnem visszautasítja újra, mert neki tanulnia kell. Párizsba készül, arra hajt, hogy felvegyék az egyetemre. Ám akkor Elena megjegyzi, hogy eszméletlen a kilátása a Monszerátra – és hogy tudnak a srácok állítólag egy remek helyet a Kárdoner partján, ahol isteni a tortilla is. És Arianna már már rávágja, hogy utálja azt a vastag krumplis rántottát, de a Kárdoner benne akasztja a szót. Ellenára néz, majd lassan bólint. A folyó odzúga lábán áll, és amíg a többiek tortilláznak, Arianna a folyó partján csavarog. tüskés bokrok köztör utat magának, a tövisek át meg átszúrodnak farmer nadrágján. A szemével a földet pásztázza, egy elveszett aranyfülbe valót keres. És egyszer csak ott áll előtte egy vastag ezüstörzsű bükk. Gyönyörű sima törzsére teszi a kezét, és valami azt csúgja neki, ölelje Így találják meg a barátai, akik már fél órája egyre nagyobb kétségbeeséssel keresik. Arianna már végzős a párizsi Ékol Normale amikor rászánja magát és megpályázza a doktori ösztöndíjat, hogy lük Montagnier mellett tanulhasson, amellett a kutató mellett, aki két társával 2008-ban megkapta az orvostudományi Nobel-díjat a HIV vírus felfedezéséért. Miközben Montagnier professzor épp azt magyarázza nekik a zsúfolt előadóban, hogy a retrovírusok a reverse transkriptáz enzim segítségével hogyan képesek DNS-é alakítani saját erenes genomjukat, Arianda azon töpreng, amit az előadás előtt az egyetem kertjében látott. Azon töpreng, hogy ez a nagyrabecsült professzor az előadása előtt odaballagott egy fához az ékol kertjében, rátette a kezét a törzsére, és hosszan nézett fel a koronára és ahogy hallgatja a professzor előadását a retrovírusokról, végig ez a jelenet jár a fejében, és akkor ráeszmél, hogy ő ettől az embertől akart tanulni. A botanika szép dolog és imádja is, de a mikrobiológia és ez az ember együtt, a Nobel-díj ehhez képest szinte mellékes. Lük Montagnier tanítványa lesz tehát. A professzor önálló laboratóriumot vezet Párizsban, és Ariannát hamar bevonja különös, mondhatni bizalmas kísérleteibe. Együtt csodálkoznak rá, hogy az oldat, amelyből előzőleg többszörös mikroszűrökkel eltávolítottak minden vírust és genetikai anyagot, az az oldat, melyről többszörösen megbizonyosodtak, hogy teljesen steril, újra tele lesz vírussal, ha pár napig magára hagyják, annak ellenére, hogy hermetikusan lezárták. De professzor úr, ez lehetetlen, tiltakozik Arianna. Montanyé leveszi a -e szemüvegét, megdörgöli kerek, körteformájú arcát, és Arianna mosolyog. Ne legyen ilyen szigorú Istennel! Szigorú Istennel? Igen, Arianna. a tudomány nem arról szól, hogy bebizonyítsuk, mit lehet és mit nem lehet, hanem arról szól, hogy rácsodálkozzunk Isten teremtésének gazdagságára, és ezáltal eltölthessen minket a hála, hogy ennek a szépségnek a részesei lehetünk. De ki fogja nekünk ezeket az eredményeket elhinni? Ki majd el, hogy még a legfinomabb szűrő sem képes kiszűrni a vírusokat és baktériumokat? Nézze! Tudja, ki volt Edward Jenner, ugye? Persze, professzor úr. Ő dolgozta ki a fekete himlő, a variola vera elleni oltást. Így van. És amikor felfedezte egy olyan betegség megállításának módját, amelynek évszázadokon át milliók estek áldozatul, és publikálni akarta az eredményeit a Royal Society szaklapjában, mely korának legrangosabb tudományos fórumának számított, tudja, mit kapott válaszul? Gondolom újjongtak. Egy fenét. A következőt írták neki. A társaság tagjának óvatosnak kellene lennie, és nem volna szabad kockára tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire eltér az elfogadott ismeretektől, ráadásul ennyire hihetetlen. Szóval, Arianna, engem nem érdekel, mit mond a világ. A kísérleteket folytatjuk és publikálni is fogjuk, és talán Isten is segíteni fog minket ebben. Arianna folytatja a munkát Montagnier professzor csapatában, és megdöbbenve látja, hogy ha a vírusoktól megszabadított vizet újra és újra higítják, az egyszer csak furcsa elektromágneses jelet kezd adni. És ha ezt a jelet rögzítik és interneten átküldik a berlini laborba, majd a jelet ott lejátszák egy teljesen steril vizet tartalmazó üvegcsének, a vírus abban is megjelenik. Az ismételt PCR-tesztek ezt egyértelműen kimutatják. Amikor erről megjelenik közös cikkük, azok az emberek, tudós kollégák, akik korábban Lük Montagnier professzornak látszólag melegen gratuláltak a Nobel-díj átadását követően, most nyíltan idiótának nevezik. Mindez olyan mélyen érinti Ariannát, hogy képtelen a laborban folytatni a munkát. Napokig csak témfereg és bámulja Berlin szürke egét. De aztán, amikor végül beszélnek telefonon, a professzor egy fontos tanácsot ad neki. Arianna, ne foglalkozzon velük. Tudja mit? Menjen ki az erdőbe. Biztos vannak Berlin körül is erdők, nem igaz? Menjen ki a fák közé. A fák mindig segítenek, amikor besűrűsödni érzi maga körül az emberek ostobaságát és félelmeit. Így hát Arianna ki is ballag a Tiergarten fái közé. Átöleli egyiket másikat, és ez valóban megnyugtatja. Aztán egyszer csak ott áll Gőte szobra előtt, és döbbenten látja a szürkületben, milyen magányos és kétségbeesett esett arcalül Gőte lábánál a tudomány, annak ellenére, hogy ott ül mellette társa, a dráma is. És mennyivel vidámabb a líra, aki a túloldalon ül, de ott van mellette egy angyal, és mintha őket aranyfény lengené körül. Egyszer csak észrevesz valamit a földön. Ámulva emeli fel. Egy apró aranyfülbe való. Elsápad, le kell kuporodnia egy fatövébe. És ekkor Arianna hirtelen szomjas lesz, végtelenül szomjas. És hiába próbál újra és újra kortyolni, a víz eltűnik a szájában. Levegővé válik, nem tudja lenyelni. A szája kiszárad, és a fülében odzúg, zúg, dübörög a kárdoner. Bár már 17 év telt el azóta, hogy az amerikai hadsereg felszabadította Bagdadot, a kórház épp olyan romos, mint volt. Omladozó, golyomarta falaival, dohos, nehéz levegőjű, zsúfolt tereivel a háború megreket rettenete. A folyosó tömött zajában várakoznak. Már nincs hely a rozoga műanyag székeken, de a vizelet és fertőtlenítő szagú, kisér ragacsos kőpadlóra nem akarnak lekuporodni. Órák óta várakoznak a villogó neonfényben, olyan régen, hogy már nem is érzik a nehéz szavokat. Végül feltűnik az orvos, oda jön hozzájuk. Az üdvözlő fejbítszentés után tökéletes angolsággal szólal meg. Amit tudtunk, megtettük, még csöpög az infúzió. Csípésnek, marásnak, mérgezésnek, zúzódásnak semmi nyoma. A vérképe is rendben, az agyi ct sem mutatott semmi rendkívülit. Az életfunkciói stabilak semit hogy lényegében leállt az agykéreg működése. Mintha mélyen aludna? Nem, mihez is hasonlítsam. Olyan, mint amikor kivágnak egy fát. A gyökere még él, sarjad, és az ágakon is, mintha még élnének a levelek. Meg fog halni? Ezt nem tudom megmondani. Van, aki sok év kóma után egyszer csak kinyitja a szemét. Van, aki pár nap után feladja és elmegy. Nem hiszem, hogy jósolgathatok, ennek csak Allah, ha megmondója. Magunkkal vihetjük? kérdi Flóra. Igen, de nem biztos, hogy tudják majd itatni. Az infúzió biztonságosabb. Hová vinnék? Összenéznek. Flóra becsukja a szemét. Finoman mozog az ajka, aztán az orvosra pillant. Valahová, ahol vannak nagy és öreg fák, fenyők, tölgy, esetleg bükk. Az orvos hosszan néz Flórára, komolyan figyel, majd megdörgöli a tarkóját. Jó, de repülővel vigyék, és inkább feküdjön, mint üljön. És nagyon ügyeljenek rá, hogy ki ne száradjon. Várjanak, megírom a papírokat. Ti nem vagytok normálisak, hogy felcipeljük szegény Ariannát az Olimposzra, morog Kárl, de baktat a többiek után fel a hegyi ösvényen. Hol vannak a cédrus fáid, Miró? Itt csak fenyők vannak, juharok és tüskés bozót. Szevda megpróbálja kirángatni a sáját az egyik bozót karmaiból. Hogy lehet valamin ennyi tüske? Mi ez a vadrózsa, és ez a másik, ez mi? Szevda, a rózsa ilyen, ne nyavajogj már! Az ott boróka. Gyermekkorom óta nem jártam itt. Akkor fele ennyi sem volt a bozót, és sokkal több volt a fa. A cédrusok lenyúltak egészen a tengerig. Megváltozott a környék. Antalja is jó nagy város lett. Csiráli pedig ma már üdülőtelep. Az emlékeimben száradó hálók, halszagú kikötő és kis, kopott, színes házak sora van. De biztos találunk Cédrust, biztosan. De miért nem jó nekünk egy fenyő? Mondja tovább Szevda. Óvatosan fiúk összekarmolja a sok tövis. Szegény lány. Azt nem tudom, miből gondolod Flóra, hogy a Cédrus majd segít. Hümmög Kárl. Befejezzük az utat, Gilgamesét. Te is tudod, Kárl. No szuszog. Tegyük le, Miró, pihennem kell. Óvatosan leeresztik a hordágyot a fűre. Szevdá a boróka hamvas kék bogyóit mosolgatja, majd egyszer csak letör egy vékony káágat. Letérdel, és a boróka ágat Arianna melkasára helyezi. Arianna megrándul, és megmarkolja az ágat. Úristen, láttátok? Megmozdult! Honnan jutott eszedbe ez a boróka ág? Kérdi Flóra, és átöleli a döbben Szevdát. Hát, csak úgy. Arianna, Arianna hallasz minket? Arianna, Tíz percig próbálkoznak. Fel is ültetik. Megtörlik egy vizes zsebkendővel az arcát, és egy kis olimposzi vizet öntenek az ajkai közé. A víz kifolyik a szája szélén. Döntsd egy kicsit előrébb, Noé, nehogy a tüdejére szaladjon! Ugrik oda Flóra. Semmi jele, hogy felébredne, mondja Kárl. Fektessétek vissza, és vigyük tovább, sóhajt Flóra. Ez a Kiméra hegy. Talán, ha kicsit feljebb kapaszkodunk, ott már lesznek cédrusok. Váltsalak le, Miro? Még bírom. Én is, jelentette ki Noé. Induljunk. Felemelik Ariannát. A hordágy billegve mozdul. A vadrózsa hullámzik a szélben. Arianna egész halványan mosolyog. Ahogy lépkednek, Ringa a hordágy, ringatja Ariannát. Láng szökken elő a földből. Kormos kopára a hegy oldal. Ez az a egy oldal, ahol Kiméra az oroszlám fejű, kecsketestű és kígyófarkú szörnyet a lükiai király, bellerofontész megölte. De amint látjátok, még mindig lángot fúj. Tudtam, Kárl, hogy neked tetszeni fog, de azért ne gyújtsd fel magad. Két sérültet nehéz lenne magunkkal húcolnunk, mondja Noé. Kárl meretten nézi a lángot. A lángot, melyből egy arc formálódik ki. Egy arc, amelyet olyan jól ismer, egy arc, amelyet Bagdadban hagyott. Kárl behunja a szemét, és arca megfeszül. Jut eszembe, szakítja el a pillantását Noé Kárlról. a hasonlít humbabára, a cédrus erdő őrére, ugye, Miró? Valóban, humbabát azonban hétköntös, hét aura védte. a kapcsán ilyenről nem tudok. Viszont a hely is timmel nem? A tüskés bozót. Tüskés bozolt alul és sűrű erdő odafent, cédrusok és ciprusok összekavarodva. Így mesélted, nem? Így van az újonnan talált táblákon. Várjatok, megnézem a telefonomban, míg Kárla tűzzel játszik. Mármint ezt a órás dolgot Humbabánál. Á, meg is van. Humbaba halála után enlil, égés föld, és szó szerint a szél ura szétosztja Humbaba hét auráját. Ő adta humbaba első auráját a mezőnek, második auráját a folyónak adta, harmadik auráját a nádasnak adta, negyedik auráját az oroszlánnak adta, ötödik auráját adta a palotának, hatodik auráját az erdőknek adta, a hetedik auráját nungálnak adta. És ki az a nungál? Kérdezi Noé. Maga a karma úrnője, az igazságosság istennője. Az, aki elválasztja az ártatlanokat és a bűnösöket, de esélyt is ad nekik a megváltozásra. Tehát, kérdi Szevda, Kárl, mehetünk? Vagy viszel innen magaddal a lángból? Állítólag az ókori olimpiai játékok fákjáját is innen gyújtották meg. Na, elnézném a repülőtéri biztonságiak arcát, ahogy Kárl beállít a kezében egy lobogó fákjával, Kár Noé. Kárl feltápászkodik, vibrál, nagyot sóhajt. Megdörgöli az arcát. Baj van, Kárl? Nem, nincs, minden rendben, csak ez a láng. Ez, mintha tényleg élne. Azt hiszem, sosem fogom megérteni. Újra imbolyog a hordágy. Tovább viszik a keskeny, meredek ösvényen. Szuszognak, izzadtság folyik az arcukba. Arianna sápadtabbnak tűnik, mint valaha. Ugye nem akarjuk felcipelni Ariannát az Olimpos csúcsára egészen Zeusz lábáig Kérdi Miro is nagyot szuszszant. Nem, nem, Biro, azt még Bellerofontész is megjárta, te mesélted. Egy cédrusliget is elég lesz. Mit szólnál, ha arra leereszkednénk? kérdi Flóra. Nem is tudtam, hogy ismered a helyet. Nem ismerem, csak arra mennék. Van más ötletetek? Rátérnek az ösvényre, átküzdik magukat egy sziklás oldalon, majd beérnek egy völgybe. A romok közt szomb magas a fű, hosszú száró virágokat hajlít a szél. Egyszerű ruhába öltözött csipkebokor, évszázadok óta várja, hogy újra elkezdődjön az előadás. Milyen darab készül? Melyik görög dráma? Töpreng Flóra. Tegyük le egy kicsit, javasolja Miró. Flóra, mondj valami bíztatót. Ül le Miró mellé Szevda. Szegény lányt is meg kellene próbálni megitatni. Várakozón néznek Flórára, aki a csipkerózsával benőtt romokat nézi. Aztán megszólal, gőtét idézi. Rózsák, ti csillogók, ti balzsamhordozók, csapongók, röppenők, életre bűvölők, gajacskák szárnyai, szár friss hajtásai, virújatok. És mi lett a faust vége? húzza el a száját Kárl. Ez most kire nézve volt jó hír. Tudom már, hogy hol vagyunk, pattam fel Miró. Menjünk innen. Miért? Menjünk, de gyorsan! Őj vissza, fáj már a lábam. Itt legalább tele van minden szép virágokkal, igaza van Flórának. sóhajt Szevda, és a lábát mazírozza. Figyeljetek, anyám határozottan megtiltotta, hogy ide jöjjünk. Ezek itt sírok. Sírok? Hol? Néz körben olyé, és előre balla kicsit az úton. Ha még mennénk tovább húsz-harminc métert, meglátnátok. Egy magas sziklafal állott. Azt hinnéd tele van barlanglakásokkal. Mint egy nagy darázskaptár, de ezek kripták. Ráadásul már mindet feltörték, kifosztották. Menjünk innen, ezek a rózsák itt megölik szegény Ariannát. Hogy tud valaki ennyire babonás lenni tudós létére? Sóhajt fel, Kárl. Na és merre menjünk tovább, Miro? Vissza? És onnan? Menjünk át a sírokon, ez a jó irány. Nem érted, Flóra? Miro szinte zokog. Erre nem vihetjük át Ariannát. Keressünk egy másik ösvényt. Szefda sóhajt a bokáját dörzsölgeti. A nyavajgás helyett inkább segíts, Miró. Tadsd meg Arianna fejét, próbálok adni neki pár korty vizet. Ez így nem lesz jó, ki fog szegény lány száradni. Kifolyik a száján, nem akar nyelni. Be kell vinnünk infúzióra a kórházba, Bolint Kárl. És ha le akarunk érni sötétedés előtt a hegyről, lassan indulnunk kell vissza. Flóra segélykérően néz Noéra. Noé, Noé megcsóválja a fejét. Adjunk még magunknak fél órát, hát ha megtaláljuk a cédrusokat. Flóra mellé lép és átöleli. Nekem is eszembe jutott pár sor a faustból. A fenyőfák lengekontján mi hajnal felhő leveg. Mit rejt mélye, nem tudom tán. Sok-sok ifjú szellemet. Ha nem vetted volna észre, Noé, épp erről beszélek, a szellemekről, Tele van velük a környék. Minden tele van velük. Kárl hangja éles, mint egy ostorpattintás. Ezt hogy érted? Úgy, hogy tegyük, amit Flóra javasolt, amondó vagyok. Ne duzzogj, Miró, inkább fogd meg azt a hordágyat. Vagy vigyem én? Ne, hősködj, szevdá, majd én átveszem, szól Kárl. Erre semmi szükség, állod a hordágy fejéhez, Miró. hogy nincs, eldobod nekem, ha felrebben egy madár az egyik csipkebokorból, Fohászkodj Allahhoz, és gyerünk! Flóra Kárl szigorú arcát nézi, megzavarodik. A kimér a lángol Kárl szemében? Magával hozta? Milyen fákját gyújthatott meg benne? A sírok fekete üregek a szürkés barna sziklafalban, mintha megannyi megvakított küklopsz dugta volna össze a fejét tanácskozásra. A meszes koponyákon sárgán lengenek a ritkás hajcsomók, a szél meleg tenyérként tolja őket. Mindannyian megkönnyebbülnek, amikor az ösvény újra emelkedni kezd, és kijutnak a völgyből. Az út újra az Olimpos felé fordul. A 2365 méter magas hegy havas csúcsa valóban szentély. Elérhetetlen és távoli. Oda nézzetek, cédrusok, kiáltja Miró. Igazad volt Flóra, jó messze visszavonultak a hegyre. Úgy ugrándozol, mint egy macskakölyök. Hadd ugrándozzon, Szevda. Én is ugrándoznék, de akkor Arianna leborul. Bírod még, Kárl? Persze, vigyük oda. Az ezüst zöld tűlevelek közt tömött kis zöld gömbök százai. Az ég felé néző tobozkák. Belépnek a cédrus ligetbe. Miró végig simítja az egyik törzset. Könnyes a szeme. Sosem gondoltam volna, hogy egy fa ennyire az otthont jelentheti az embernek. Van egy fa, ám vár. Aki régebben ismer engem, mint én magamat, mindig csak biztatott, beletörli a könnyeket a szakállába. Ide tegyétek Ariannát, itt jó lesz, szerintem ez itt egy anyafa, olyan erős, nézzétek, gyönyörű, és mennyi-mennyi toboza van. Ne így, ültessétek fel, és támaszátok a hátát a fának. Flóra megragadja Ariannát a hóna alatt. Segítsetek! Úgy, tartsd a fejét, Szevda, ott az állánál inkább, hogy a feje is hozzáérjen. Úgy, és most, most, most. A többiek hol Ariánnára, hol Flórára néznek. Várjunk egy kicsit, harapja be Flóra az alsó ajkát. Letelepszenek a cédrusfák ligetében. A napfény alacsonyan vibrál a cédrusok tömött lombja alatt. Vékony az út, vékonyabb a kart pengéjénél gondolja Noé. Az ember úgy sem tehet többet, mint amit tesz. Leveszi a nemzeti parkos kalapját, nézegeti. Aztán egy hirtelen jött gondolattal kifordítja, és úgy nyomja újra a fejébe. Mélyet sóhajt. Láttátok? Kerekedik el Flóra szeme. Láttátok? Mit? Néz fel Miró a tűnődéséből. Felsóhajtott. Nézzétek, eddig épp, hogy pihegett. Ideadnád a telefonod egy picit, Miró? Flóra úgy mosolyog rá, hogy Mirónak tátva marad a szája. Így nyújtja oda Flórának a telefont. Flóra gyorsan lefényképezi. Hát megörökítették a bamba arcodat, nevet Szepta. Azt hittem, a légzését akarod ellenőrizni. Azt akarom, de olyan édesen csodálkoztál, hogy nem bírtam ki. Aztán odaérinti a telefonüvegét Arianna Orrához, és gyorsan megfordítja. Ez az hurrá, sokkal intenzívebben lélegzik, Próbáljuk felébreszteni? Flóra leül Arianna mellé. Előbb próbáljuk megitatni, talán most sikerül. A fenébe most sem nyel. Arianna, Arianna! Sóhajt Flóra, és letörli Arianna álláról a vizet. Hallgatnak. Egy szú perceg a fában, egy harkálykopácsol a magasban, egy hosszú, vékony, kiszárat ágon, a hang messzere meg a tájon, összeborzolja a cédrusok ágait. Na és most mi lesz? kérdi Kárl. Nem tudom. Néz rá Flóra. Akkor induljunk, el kellőtt vinnünk a kórházba, különben kiszárad. Felkínlódják magukat. Flóra elmorzsol egy könycseppet, Egy ideig némán mennek vissza felé az ösvényen. Pedig hogy szerette árjánna a fákat? Szipog Miró. Szívből reméltem, annyira reméltem. Flóra tűnödve nézi az ösvényt, megérinti az egyik rózsát. A virág arany közepe olyan, mint egy apró nap. Melyik volt a kedvenc fája, Miró? Nem mesélte? Á, nem sokat mesélt. A baszkok már csak ilyenek. Inkább a kezével beszélt, tudjátok. Meg folyton átölelte az embert. Emlékszel, amikor ott álltunk szamarában a spirál minaretnél? Ráncolja a homlokát Noé. Nem azt mondta ott, hogy volt egy öreg bükkfája valahol a hegyekben? De, tényleg? zseni vagy, Noé? Most akkor keresünk egy bükfát? Miró, van erre felé bükfa szerinted? Kérdi Flóra. Észak-Törökországban a Fekete-tenger partjához közel talán, de itt tuti nincs. Akkor, néz végig rajtuk, Kárl. Akkor elvisszük Ariánnát Barcelonába. Hazavisszük, mondja Flóra. Nem fogja kibírni, infúzió kell neki. Nem most, Kárl, persze. Most pihen majd a kórházban. Akár egy-két napot is pihenhet, addig elrendezzük az utat. Ahogy újra felemelik a hordágyat, Noé azt veszi észre, mintha Arianna jóval könnyebb lenne, szinte légies. Hosszan cseng a telefon mielőtt Flóra utána nyúl. Szia, Flóra! Felétek minden rendben? Szia, Pali! Nem mondhatnám. Arianna kórházban van. Reggelig infúziót kap. Baj van? A vonal csak finoman serceg. Mint sülő zsír pattogna. Mi a baj? Apa. Mi van apával? Nagyon beteg, Flóra. Mindig is az volt, most ez más. Végre rászánta magát, hogy megnézesse, miért fáj a gyomra. Hasnyálmirigy rák, Flóra. A zsír tovább pattog, a hang felerősödik. Füstölög. Micsoda éget szag. Hallasz? Ott vagy még? Hallak, igen. Mennyire? Eléggé. Az onkológussal már beszélt. A túlélés szerinte négy-öt százalék. Egy-két hónapja van hátra, de az is lehet, hogy csak két hét. Legalábbis az onkológus szerint. Ilyen esetekben. Értem. Flóra? Igen? Gyere haza, kérlek. Gyere haza. Kattan a telefon. Kattan az ablak zárja is. Flóra kinyitja a szálloda emeleti ablakát. Ott áll a hatalmasra tárt ablakban. Aztán egyetlen mozdulattal, teljes erejéből kihajítja a füstölgő serpenyőt. Ott áll, nézi, ahogy zuhan, majd üvölteni kezd. A rohat életbe, a jó rohat életbe! Noé döbbenten hallgatja Flórát. És most nem tudod, hogy mi legyen igaz? Hogy Ariánnával gyere és velünk vagy, haza apádhoz, apáthoz, ugye? Még mindig ott az éget szag a szobában. Flóra állkapcsa megfeszül, az utcát nézi mereven. Néma villanások, megrázkódik az épület. Noéra pillant. Tudod, milyen vagyok, általában megmondom, ha valami nem tetszik. De apával ez valahogy máshogy van. Inkább mindig menekültem tőle, ahelyett, hogy veszekedjek, hogy ráövölcsek. Ott bástyákat építek, falakat húzok fel. Noé odalép hozzá és átöleli. Flora sóhajt, hozzábújik, majd csöndesen sírni kezd. Egész finoman rázkodik a teste. Noé még szorosabban öleli, és halkan dúdolni kezdi neki a magyar mondókát. Épcsont kutya, háj! Ha meggyógyul, majd nem fáj! Épcsont kutya, háj! Ha meggyógyul, majd nem fáj! Flóra kibontakozik az ölelésből, és Noéra néz olyan ámulattal, mint amikor az ember a csillagos égre emeli a szemét, és rádöbben, hogy csöppet sincs egyedül, sosem volt egyedül. Figyelj, szólal meg Noé halkan. Tudod, a férfiak mindig ötletelnek. Mondd csak. Hát, arra gondoltam, hogy végül is az összes bükk összefonódik. Tudod, a gyökereiken keresztül. Nincsenek véletlenül bükkök Budapest környékén.